Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e a todos aqueles que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. Uh, quero dizer à comunidade que me escuta neste momento que na noite de hoje enviei um documento indicando ao nosso prefeito municipal a abertura de atendimento pediátrico dentro do hospital, do posto 24 horas da UBS. Por que a indicação? Porque fui procurada por algumas mães angustiadas à noite e aos finais de semana com as suas crianças adoentadas e tendo rechaçada a busca por atendimentos em outros nosocômios da região. Isso é importante que a gente tenha este olhar e eu peço ao prefeito e à base que conversem para que vejam da possibilidade da implementação e a gente tenha nossas crianças mais atendidas enquanto não da abertura do Hospital Bom Jesus. Isso é um pedido da municipalidade, de mães e avós que vieram falar comigo. Quero também dizer que enviei um documento pedindo informações sobre o andamento da contratualização com o novo gestor, que tenho muito interesse em saber a quantas anda, e isto é importante para a gente poder passar para quem nos questiona na rua. Quero também, neste momento, chamar a atenção da comunidade que frequenta o projeto no bairro Empresa, que é o projeto de atividades esportivas aos finais de semana. Estaremos também suspendendo as atividades, porque temos lá bem mais de 50 jovens e crianças, e neste momento é uma atitude responsável que a gente suspenda e peça para cada um ficar na sua casa para que tenha mais segurança. Hoje ouvi uma crítica, senhores, dizendo que a intenção é criar pânico. E eu quero fazer um alerta à municipalidade. A intenção de todos os gestores, vereadores e pessoas que falam sobre saúde é ter e criar a conscientização para que, neste momento, nós, aqui em Itacoara, nós, no nosso estado e no nosso país, possamos agir de forma diferente do que agiu o pessoal que estava na Itália. Eles foram muito demorados, eles não aceitaram, e isto é ruim. Nós não queremos criar pânico, ninguém tem essa intenção, mas é preciso entender que o isolamento social é muito importante. E se as pessoas pararem neste momento e me perguntarem, mas, vereadora, se eu não for trabalhar na fábrica, perco meu emprego, mas se nós diminuirmos a... aglomeração de pessoas em eventos, se nós diminuirmos na rua, se cada um de nós que tem a possibilidade de ficar e trabalhar em casa fizer isso, estará colaborando inclusive com quem precisa sair para o seu trabalho. Quero crer, e peço a Deus que isso aconteça, que não seja preciso as fábricas também, mas não sei o andar disso e me preocupo com este andar. Eu penso que se nós todos tivermos atitudes responsáveis, fizermos a nossa parte, nos mantermos isolados por um tempo, deixarmos de frequentar alguns lugares, nós estaremos colaborando, diferente do que os italianos fizeram e agora estão vivendo um caos. São mais de 350 casos de morte em 24 horas. Isto é assustador. Então eu penso que nós não podemos ser céticos, temos que entender que o momento é de responsabilidade, é de atitude para que a gente possa evitar que essa pandemia mate pessoas próximas a nós. Eu entendo que a preocupação do senhor prefeito através do decreto é importante, é preciso que as escolas parem e parem logo, porque criança, ela carrega mais e ela não tem sintomas. Muitas pessoas não têm, mas a criança não terá sintoma e ela vai transmitir muito mais. Então é preciso que a gente resguarde nossas crianças em casa. Há exemplo do que os pais fizeram nas férias, quando as escolas de educação infantil, inclusive, estavam paradas. Neste momento é importante que a gente cuide, resguarde as nossas crianças, nossos idosos e que a gente tenha... como passar por esta pandemia sem termos o prejuízo que os italianos estão tendo. Era o recado para a noite de hoje, agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.